morgen og velkommen til Eurovester Morgenheder. Det er blevet torsdag den 12. oktober. Og i dagens nyhedsoverblik skal vi høre om livsfarlige kopier af Novo super sælgende fedmemidler, Ozempic og Wigoi. Vi skal også kigge frem mod endnu en amerikansk inflationsgyser, som udspiller sig torsdag eftermiddag. Vi starter dog med at vende blikket mod den amerikanske centralbank, der i går aftes dansk tid kom med lidt flere detaljer fra centralbankens seneste rentemøde i september. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Adam Geil. Fremtiden for økonomien er stadig usikker, og det gør det svært at lægge sig fast på en linje i forhold til pengepolitikken. Der er dog enighed om, at den fortsat skal være stram. Et godt rumtid endnu. Og det betyder, højere renter i længere tid, eller i hvert fald, til inflationen kommer tættere på målet omkring 2 Det var den melding, som investorerne onsdag aften kunne læse i referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank Federal Reserve. Dog fremgår det af referatet, de såkaldte Fed Minutes, at et flertal af medlemmerne i centralbanken vurderer, at det vil være passende med endnu en renteforholdelse på et af de kommende møder i år. Der var dog nogle af medlemmerne, der vurderede, at det ikke var nødvendigt med yderligere renteforhøjelser. På mødet i september fastholdt Federal Reserve den styrende rente på det højeste niveau i 22 år, nemlig spændet 5,25 til 5,5 Det skete efter, at Centralbanken havde hævet renten med 25 basispoint i juli. Samtidig ansød Centralbanken, at der kunne komme en renteforholdelse mere senere på året. Vi fortsætter overblikket med fokus på økonomien i USA, for torsdag klokken 14.30 dansk tid lander der nemlig friske inflationstal fra verdens største økonomi. Og de har potentiale til at påvirke markederne i stor stil, og derfor vil investorens øjne være stift rettet mod skærmen her til eftermiddag. Investeringschef hos Strategic Investments Kim Mikkelsen siger eksempelvis til børsen, at han mener, at inflationstallene kan blive afgørende for retning på aktiemarkedet, fordi markedet i høj grad er styret af renterne, som så igen er styret af inflationen. Inflationstallene bliver meget vigtige. Hvis trenden fortsætter med lavere inflation, så bliver forventningen om faldende renter stærkere, og så bør aktiemarkedet performe igen, fordi markedet er drevet af renterne. Omvendt, hvis der kommer et inflationstal, der er for højt, så bliver investorer bange, og så skal markedet ned, siger Kim Mikkelsen til børsen. Det er særligt den amerikanske kerneinflation, altså inflationen fraregnet priserne på energi og fødevarer, som investorerne vil holde fokus på. Kerneinflationen i august var på 4,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Markedet forventer, at kerneinflationen vil falde til 4,1 procent her i september. Du kan selvfølgelig følge udviklingen i den amerikanske inflation på yearinvestor.dk. Og fra USA vender vi så blikket mod den danske medicinalgigant Novo Nordisk. For i forsøget på at få en bid af kagen af det bulerne salg, har kriminelle bagle, men lavet falske versioner af supercellerne Osempik og Wegoi. De bruges som diabetes- og medicin. Det skriver Finans her til morgen. Problemet er bare, at den originale medicin i de falske kopier bliver erstattet med insulin, hvilket kan føre til en livsfarlig insulinoverdosis. De falske kopier bliver primært solgt på nettet, men en kopi blev altså også fundet på hylderne hos et amerikansk apotek i sommer. Det bekræfter Novo Nordisk i et mailsvar til Finans, hvor virksomheden skriver, Novo Nordisk har oplevet en markant stigning i ulovligt online salg, af alle kopisager, vi bliver gjort opmærksom på, bliver undersøgt og anmeldt til myndighederne i henhold til de gældende regler. Novo Nord Nordisk havde en fin onsdag på børsen i København, da aktien steg med 4,9 procent i kølvandet på nyheden om, at selskabet har stoppet et forsøg med diabetespatienter med kronisk nyresyredom. Resultaterne fra brugen af GLP-1-analogen semaglutid, som er aktivstoffet i Ozempic og Wegovy, var så positive, at forsøget burde stoppe før tid. Nu nordisk aktien er stedet med 44% i år. Og med de ord så slutter dagens morgennyheder. Husk, at du som altid kan følge med på yourinvestor.dk i løbet af dagen, og du kan lytte med til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.